Mwaniangu likuwa mba ujambura karibu kufata tarifa hii ya habari ambayo imegubikuwa na maja, mada moja tu Ambo ni mikakati ya serekali kusapoti miradi ya maendeleo ya vijana Kazika tarifa hii ya habari tumtapata msi, mtaweza, kupa, mtaweza kusikiliza maoni tofauti katika vya, ma, vya kisiasa Na pia mtaweza kumusikiliza mtaalamu wa maswala ya kiuchumi Kuna hayo Zaidina na mengine amba utulio kuandale katika tarifa ya habari. Ungana adiapo tamati. Serafina kizimana diambene anayonguza mitambo. Iswari kwizira diambene kuletea tarifa ya habari punde. Habari kamidi. Mnamo, disemba sita, serikali ya Burundi liweka agizo kuhusu uratibu wa usimamizi wa mpango wa, uwe, wa uweze shaji kiuchumi na ajira kwa vijana baadhi ya malengo ya mpango uo ni miongoni mua mingine kukuza kujiajiri kwa vijana kupitia vyama vya ushirika mpango uo unawataka vijana kuchangia katika maendeleo ya taifa Mengi zaidi na jando die irakoze lakini wananunisha kule tarifa ya jando die irakoze bado haijatufkia lakini tuta irejelea. Baraza la mawaziri li kutana februari 17 mwaka huu li lipitisha msada wa mpango wa, kuwawe, wa kuwawezesha kiuchumi vijana waliohitimu hitimu mpango uo utatekelezwa katika manisipa zote nchini ajira zilizo ajira zilizo pungua em, ajira zilizo pungua laki zitatolewa kwa vijana waliohitimu na zaidi ya laki 5 kwa vijana wasio na ajira ambao hawakusoma na katika tarifa hii ambayo inaendelea Ni kwamba tu tunaweza kurejelea ya ili ajando Dierakoze ambapo mnamo disemba sita serikali ya Burundi iliweza kuagiza kuhusu uratibu wa usimamizi wampango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 Seria hiyo ya raisi ya disemba sita inayorekebisha ya aprili saba mwaka 1221 inayoanda mpango wa kuendeleza vijana paeje inaonyesha kuwa mpango huo na kuja kutatua bavi ya changamoto miongoni kuendeleza mtaji wa watu bidazi na zopele inje ya inti vijana wasiona ajira na katharika. Mpango huo unaweka vijana katika msingi kuhusu maendeleo ili waweze kuendesha kazi za binafsi kupitia kukomesha hali ya kukosa ajila pamoja na matokeo ya sambamba. Kama sheria hiyo inavzioendelea kuonyesha mradi huo wakuendeleza vijana kuimarisha uzarendo na kuapatia fursa vijana katika kazi kukuza kujiajili kupitia vijama vizia usirika vizia vijana na katia vituo vizia warsha na kubaliwa badilisha mwenendo wa ni bavi ya kazi za mpango huo wa inchi. kushiriki katika kampeni za kubadilisha fikira kwa vijana na kuendeleza elimu kupitia warsha za kufundisha kazi ndogodogo pamoja na kuunga mkono vijana walioanzisha ajira ni moja pia ya kazi za mpango huo Ka mradi huo umetengwa kwa vijana wa jiji na vijiji waliosoma au la vyama vya ushirika vya vijana mradi kununua nenezwa na masirika hayo ya vijana wakoendeleza vijana tume inaosimamiwa na waziri Shukrani Shukranjando Dierakose miradi elfu tatu ya vyama vya ushirika tarifi mepata mikopo kutoka banki ya vijana bije kati kakipindi cha miezi kuminamuja mkurugenzi mtendaji wa banki yo. 16 yuhire alipongeza atua ya kulipa mikopo walio pewa anatoa wito kwa vijana wengine kujiunga na banki yo kwa sababu bije inalipa riba ya kiwango chachini. Tumskieleze 16 yuhire akitafsiriwa na muize Mr. Mister... Twa rokaru nezereshane vijana wanaridhishwa na mradi wa serikali wa kubuni benki hii cha kwamba faili ambazo tunapokea kila siku ni nyingi vijana tayari ku support miradi mingi vijana ambao wanajumuika katika chama vya shirika, au wale ambao wako katika mashirika ya uzalishaji zaidi ya 1000 tayari kupatishiwa mikopo kutoa mafunzo ya kuandaa vizuri miradi ni shughuli ambayo tunaendelea kufanya kwa vijana kwa ushirikiano na kituo ADB miradi ambayo vijana wanaleta unakuta imeandaliwa lakini kila kukicha unakuta wanaboresha lakini pia tunazidi na kutoa mafunzo ya mandalizi mazuri ya miradi Hadi sasa, wanalipa hivizuri ni mwenendo wa kupongeza Tunanda hivi karibuni kwa katika mikoa mingine Mnamo miezi miwili, wataona kazi tuta tumefanya katika kwa sogelea Tunafamu kwamba, vijana wako nchini kote na ni hatua bada ya hatua Kwa subira, tutoafikia katika mikoa yao Kwa kubuni miradi ni faida tayari Manufamu mengine ni namna tunawafatilia bada ya kuwapa mikopo Pia, mikopo wanapewa Ni kwa faida ndogo ukilinganisha na banki zingine. Wakati huu, tunaomba faida ya asilimia saba. Ndo tunatumikia wakati huu. Uwatu yeze mdu kujana, mwatu nipo. Oda nduwa yezu, mmoja mwavijana wachama cha ushirika cha kohida, mkohani chibitoki. Aliepata mkopo kutoka banki bish. Anasema mkopo uwo, umiwawezesha kuongeza uzalishaji. Pia anaonesha kuwa uliwaruhusu kulipa mishara ya wafanya kazi wao. Anatoa wito kwa vijana wa Burundi kufanya kazi katika ushirika ili taasisi kama vile biji ziweze kuwafadhili. Mungano wa mashirika ya vijana sepeaje kwa ufupi. Unaaridhishwa na mipango mpangu wa serikali wa kuweka mikopo ya vijana katika kujiendeleza ni matamshi yake inyase nionzima Mbratibu katika munganu wa mashirika ayo Anafafanua kuwa atuwa za kusaidia shiria hizo Zinapashwa kuwekwa ili vijana au wapate fedha na mafunzo kuhusu maendeleo ya miradi yao tumskilizae bwana Inya Senyongzima akitafsiri wa Ronaldio ya Bivuse kwebwe nkuru ndiko mashiraha mwiki kuaruka ndiego nzita tacha twashinye bila meka neza yuko ni hatua nzuri tuliyo karibisha vema sisi kama mungano wa mashirika ya vijana ni dhahiri kuwa serikali imevalia njuga swala la uhaba wa kazi kwa vijana tunasisitiza hasa kwa benki ya vijana pamoja na kituo figa kitakacho shirikiana na benki hiyo kwa kutoa dhamana Hakika huunga mukono miladi ya vijana, ila mtu naweza kujiuliza suari. Je, miladi hiyo ilitangazua vijana kikamilifu, wana wanatarifa zake, pili Vijana wanatimiza mashareti na vigezo ama kuna hatua shirikishi ili vijana waweze kujiandaria miladi ya maendeleo. Tatu, vijana wenyeo wanachangamukia miladi hiyo. wanahitaji kuhimizwa kabisa kwa sababu inawezekana wote wasiwe na tarifa za uendeshaji wa miladi yote. Haitha, mafunzo wanahitajika. mfano kuhusu benki ya vijana. Inatumika kama bank, inatoa mkopo, shaliti ulipwe, inamanisha kuwa ilikupewa pesa, unatakia kuwa umeandaa vizema muladi ukionyesha kuwa hautaingia ingia hasara. Ilikuwa na wezo huo, ilikuwa na wezo huo, huitaji mafunzo, hata na kwa miladi hiyo yote, kuna mambo ya musingi ili vigiana wa ungue mukono. Ge, wanalifahamo hilo. Ninadhani kuwa wachache ndio natambua hilo ukizingatia idadi ya vijana wa Burundi wanao kadlewa kwa hasrimia sitini. Kwa hiyo, kuna itajika hamasa kabisa na mafunzo. Makundi matatu ya vijana ya tasaidiwa kifeza katika mipango yao na programu ya kitaifa ya uweze shaji wakiuchumi na ajira kwa vijana sepeaje. Viku ndi viwili hivyo vitarejesha mikopo isio riba huku kundi la wajasiri ya mali ambao wako tayari kulipa kwa sirimi ya peke maelezo kutoka kwa mratibu wa programu hii ambaye anasema Hakuta kuwa na nakala programu hii na mipango mingine ya vijana Dezire Manirakiza anabainisha kuwa Hadi sasa karibu vijana miane kutoka kwa vyama vya ushirika Sabini Nasita tayari wame nufaika na mafunzo ya ufugaji Kuningana na sensa ya 2020 ilio fanyo na wizara mambo ya ndani ilionesha kuwa vijana lakine wamemaliza masomo yao lakini hawana hajira. Kuanzisha kwa mfumo wa uthibiti wa mipango kwa vijana kutafanya uwezekano kujua jisi shuhuli zinavyopangwa ndani andani ya mipangilio. Eraste Zosaba, raisi wa baraza la kitaifa la vijana, Anasema kuna mwingiliano kati ya mipango hiyo kuhusuh shughuli za mpango wa uwekezaji vijana kiuchumi SIPG alisema hajaona upungufu wake hadi sasa lakini anamatumaini matumaini kuwa utawanufaisha vijana anaomba ku, ku an, anaomba kuwa serikali inayo, inayo eleweka anaomba ku, anaomba kuwekwa sera inayo eleweka, jisi mipango hii inavyofanywa kazi gisi inavyofanywa inavyofanywa kazi ili vijana wajipange ipasavyo na katika vyama vya siasa chama cha senile kinafahimisha kuwa kinaunga mkono miradi iliyoanzishwa na serikali ili kusaidia mipango ya maendeleo ya vijana, lakini mwenye kiti wachama icho anaona kuwa mipango iyo, ipo kisiasa zaidi kuliko kiuchumi. Aga tonu kwasa anaonesha kuwa miradi hii ni ya kibaguzi na haywezi kutekelezwa kufadhili wa pesa za maendeleo ya tarafa. Tumsikilize Aga tonu kwasa yalikuwa katika maiki avariste zikobanyama wazo la kuwaunga mkono vijana au vikundi vingine vya kijamii ili viweze kujiendeleza ni jambo zuri ila kasoro iliyopo ni jinsi hayo yanatendeka kwa sababu gani itakumbuka kwamba serikali bada ya maralalamiko mengi ya upinzani imejikuta kana kwamba haina budi kuweza kuunga mkono matarafa ili matarafa yaweze kujiendeleza wakaridhia kutoa mchango wa milioni miatano kwa kila tarafa na badai wakaja kusema kwamba wanaongeza hadi mie, milioni miatano na sabini. lakini ajabu ni kwamba hela hiyo haitumuu na tarafa hiyo hela ni kama imekatishwa kuelekea vijana wanadai kwamba wameunda banki ya vijana lakini kaulize vijana wanamutaji wa kiasigani vijana wa jindalawa linatumuu kwa banki ambamo hawana mtaji hata pidogo. Matarafa ya kuchangia kila tarafa milioni sabini. Hili kupata mtaji wa banki hiyo. Pili, okija kuangalia, bunge linapitisha bajeti ya serikali. Hatu pitishi bajeti za vikundi, au ya tasisi ya urika. Kwa hiyo, kwenye bajeti kinacho tambulika ni tasisi za serikali. Hapa nasema, tarafa ndiro linatambulika, Kama linapewa msaada na serikali. Kwa hiyo, serikali wakae, watafakari upia. Wafikiri upia. Hivi vama vaushirika saangwe vya vijana. Ambavyo, tukija kuangalia hasa ni vijana wa siendedefdede. Waangalie hawa, kama wanataku waunga mukono, pesa ya kuwaunga mukono itoke wapi. Sio kutoka kwenye tarafa. Kwa sababu tarafa ni ya watu wote. Burundi, tunavyama takriban 30 na kitu iweje sasa pesa itolewe kwenye mfuko wa serikali kuwasaidia vijana wachama chama kimoja wakati iyo pesa inatokana na michango sisi sote tunayotoa kwa njia ya ushuru kwa njia ya michango mbalimbali mbali. wakifanya hivyo tarafa zitaonyesha maendeleo nao watu watawonesha maendeleo pia Hata hivyo chama CNDDFDD kinakaribisha mipango ya Serikali lio na kutekelezwa kwa ajili ya vijana kusu imbonira kure vijana waki ambao wangebatika wange katika programu na miradi ya Serikali kwa vijana. Na ni si ninete mutoni nae husika na mawasiliano ndani ya chama hiki anadhani hii ni kawaida kulingana nae chama tawala uwaleta pamoja vijana wengi kutoka nchini na tujelekeze sasa na kusikana na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi yeye anasema kwamba ili mpango wa serikali wa na maendeleo ya vijana uweze kutimia ni kwamba wanaopewa mkopo wa wanaopewa mkopo wa, ni wale wanaostahiki ni wanaostahili wana na wala wasiwe Katika vyama fulani ni mtazamuwa ke Fostendi kumana, mtalamu katika maswala kiuchumi. Pia alisema uandaaji wampango huo, wanapashwa kuwa na ufahamu katika maswala hayo. Kisha serikali ikachunguza kuwa, pesa zimetumiwa ipasavyo. Tumsikilize Fostendi kumana, kitafsirua na Omer Nduwayo ili shoruliza aina hiyo ziweze kutekelezwa ipaswavyo kwanza inatakiwa kufanyika kando au mbali kabisa ya siyasa ili wale wanautimiza vigezo washindani mashindano ndio ya nayonyesha anaestahiri na mwingine asiestahiri kumfanya mshindani kutumika kwa uwezo aleonau wote mambuhayo ya napuambatanishwa na siyasa kwamba tutampatia fulani Kisa ni mwanachama Hakuna maendeleo Jambu gingine ni tathmini ya uwezo Wavijana wanaweza kupewa mitaji hiyo Namna wanavyoendesha kazi zao Na kuwa karibu nao Ili kuto kuharibu kazi Jambu gingine wahusika Wanahitaji kufuatilia Ili kufahamu hatua za vijana hao Kimaendeleo Kuliko kuanza na mambo mapia Si lazima kutoa deni kwa wanamemba wavijama vya ushirika tu, mana hata mtu mmoja anapojia jiri anaweza kujiendeleza peke yake anapojua kipaji ya lichonacho, uwezo wavituo vya maendeleo ya vijana uzingatue kwanza, viongozi waki pia na uwezo wakufuatilia lapili nalamuhimu sana, endapo vijana hao wanapewa deni, kuna baadi ya mambo wanahitaji kwa mfano wanahitaji majengo yani barabara, wanahitaji pia umeme, mtu anapoanza shuguru Zake, viongozi umzuia kwa kumunyima haki baadi ya hati au nyaraka masoko ya bida zao Kuna haja ya kubuni siyasa ya kukuamua maendeleo kwa kuanza kurahisishia raia Licha ya yofo standi kumana pia anataja bazi ya vikuwa zo kama ukosefu wa soko la kuzia bitha Ambazo zinakuwa zimezalishwa na vijana ushuru kutozwa mara nyingi kwa kitu kimoja kuweka kituo kimoja kinacho uh, kinacho tazama mipango hiyo anasema kuwa kutasaidia ili miradi hiyo kuenda vema na katika wizara ya dhamana na, na vijana ni kwamba Juhu ya mipango hiyo kwa vijana, waziri mwenye thamana na vijana, eze kienibigira, amifamisha kuwa kuna tathminiwa mipango hiyo bila kuingiliana. Imitimu majira ya sasaba na dayka 45 katika studio za Redwi Sanganiro. Hadi ya pala ziyada sina zaidi ya kuakumbusha tu kwa amba ya abari ilikuwa ikizungumzia mada moja peke ambapo ilikuwa ni mikakati ya serikali kusapoti miradi ya maendeleo ya vijana mesikiliza, mesikiliza maoni tofauti kutoka katika vyama vya kisiasa na tapia kutoka. Kutoka kwa mtaala mwa maswala ya kiuchumi. Nisitwe shukuranda dhati kwa nyote ambao mlio tegia sikio tarifa ya habari ili oretuwa kwenu nami Ismail Kwizera. shukrani shukuranda dhati kwa funi mitambu serafina kizimana punde vipindi vya redwe sanganiro finaendelea.